але дихати не виходило. У прозорому пакетику залишалося лише дві з половиною таблетки, і їй потрібно більше. Вона їх потребувала, інакше зовсім не засне, а без сну не зможе думати, а якщо не зможе думати, то й не переможе. Вона не хотіла цього. Минулого разу мало бути востаннє, вона ж собі обіцяла, але зараз вони їй були потрібні, щоб урятувати себе, а потім більше ніколи. Таку угоду вона уклала сама з собою, коли взяла перший із запасних телефонів і увімкнула його. Екран освітився логотипом Nokia. Вона зайшла в повідомлення до єдиного номера, збереженого на цих телефонах, надіслала Люку Ітону лише три слова. «Мені потрібно ще». Піп гірко і порожньо посміялася з себе, усвідомивши, що ця річ у її руках – ще один слід, який веде до Енді Белл. Вона йшла її слідами із запізненням у шість років. І, можливо, не тільки телефони залишаться спільним між нею та Енді Белл. Люк відповів за кілька секунд. «Знову в так? «Я скажу, коли вони будуть». Швидкоплинна злість пробігла по шиї. Піп вп'ялася зубами в нижню губу, аж заболіло, натисла вимкнення і повернула телефон разом із Люком у їхню схованку на дні шухляди. Люк помилявся. Це було інакше, цього разу справді востаннє. Ксанакс ще не подіяв, серце й далі билося, як у Колібрі, якби вона не намагалася домовитися з ним. Вона могла піти на пробіжку. Вона мала б піти на пробіжку. Це могло б допомогти їй подумати, зрозуміти, який зв'язок між Енді, Гарріет Гантер і ДТ. Вона підійшла до ліжка і до вікна за ним глянула крізь скло на денне небо. Воно було повільне, сіре, що клубочилося, а на під'їзній доріжці залишилися плями від дощу. Дарма вона любила бігати під дощем, та й бувають речі страшніші, ніж калюжі на під'їзній доріжці, Наприклад, п'ятеро безголових чоловічків з паличок, які йдуть за нею. Більше їх не було. Піп перевіряла щоразу, як виходила з дому, але тепер там було щось інше, якийсь руха, який привернув її увагу. Людина, що пробігала тротуаром повз їхній будинок, Повз під'їзну доріжку. Минуло лише три секунди, як вона зникла з поля зору, але трьох секунд Піп вистачило, щоб зрозуміти, хто це. Блакитна пляшка в руці. Світле волосся, зачесане назад від гострих рис обличчя. Один швидкий погляд через плече на її дім, він знав. Він знав, що це її дім. У очах Піп знову спалахнула лють, вибух жорстокості, коли уява малювала всі способи вбити Макса Гастінгса, жоден не здавався достатньо жорстоким, він заслуговував найгірше. Вона прокручувала їх усі, думаючи про нього, поки звук не повернув її до кімнати. Її телефон, який вібрував на столі, вона подивилася на нього. Блін, чи це без ідентифікатора, ете? Невже це той самий момент, коли вона дізнається, хто це робить із нею, Додаток Долл Траппер уже був на поготові, щоб перетворити безтілесне дихання на справжню людину на ім'я. Їй не потрібно було знати, яке відношення має Енді Белл до всього цього. Остаточна відповідь мала бути перед нею швидко. Вона вже і так занадто довго зволікала, кинулася через кімнату до телефону. Ні, це був не без ідентифікатора. Над вхідним викликом бігла низка цифр, мобільний, якого вона не знала. «Але...» – сказала вона, стискаючи телефон, аж надто сильно. Алло озвався у слухавці глибокий, потрісканий голос. «Привіт, Піп, це я...» – детектив-інспектор Річард Хокінс. Груди Піп трохи розслабилися навколо серця, що билося надто швидко. «Це не Дете...» – обережно відгукнулася вона. «Де і Хокінс? Ти чекала когось іншого?» – сказав він із гучним вдихом. «Така...» – відповіла вона... Перепрошую, що турбую, ще кашель, ще вдих. Просто в мене є новини, і я вирішив одразу подзвонити. Я знаю, ти хотіла б дізнатися першою, новини, про переслідувача, в якого він не вірив. Може, вони й самі вийшли на зв'язок із ДТ. Вона відчула легкість, що піднімалася з живота, п'яти відірвалися від килима. Він їй повірив, він повірив, він, це про Чарлі Гріна. Озвався він, заповнюючи тишу. Ох, вона знову опустилася. «Що?» – почала Піп. «Ми його впіймали», – сказав Хокінс. Його щойно заарештували, він встиг добратися до Франції, зараз він у Інтерполу, але тепер він у нас. Його екстрадують і офіційно висунуть обвинувачення завтра. Вона все ще падала. Як це можливо? Далі вже нікуди, хіба що провалитися крізь землю у порожнечу. «Я-я», – затиналася вона, «падіння, зменшення». Вона стежила за своїми ногами, аби не зникли у килимі. «Тепер тобі нема про що хвилюватися». «Ми його спіймали», – знову сказав Хокінс м'якше. «Ти в порядку?» «Ні, не в порядку». Вона не розуміла, чого він від неї хоче. «Подяки?» «Ні, це не те, чого вона хотіла». Чарлі не мав сидіти у клітці, як він допоможе їй із-за підказати, що правильно, що ні, як усе виправити. Чому їй мало б цього хотітися?» Чи так себе почуває звичайна людина, а не як чорна діра всередині середині кістки, що стискаються навколо неї? «Піп, тобі більше нема чого боятися, він до тебе не дістатися». Їй хотілося закричати, сказати, що Чарлі Грін ніколи не був для неї небезпечним, але Хокінс їй не повірить. Він ніколи не вірив.